Capitolul 10 Chemând la sine pe cei 12 ocenici ai săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Numele celor 12 apostoli sunt acestea. Întâi Simon, cel Petru și Andrei, fratele lui, Iacova lui Zevedeu și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei Vameșul, Iacova lui Alfeu și Levi, ce se zice Tadeu, Simon Cananeul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut. Pe acești 12 i-a trimis Iisus sus lor acestea, în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarine să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduiți când s-a apropiat împărăția cerurilor, Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei proși, pe demul scoateți-i, în dar ați luat, în dar să dați. Să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în cingăturile voastre, nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, că vrednic este lucrătorul de hrana sa. În orice cetate sau sat veți intra, și cine este în el vrednic și acolo rămâneți până ce veți ieși.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 Iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți, dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbei, feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedrilor și sinagogile lor vă vor bate cu biciul, la dregători și la regi veți fi duși pentru mine spre mărturier lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da v-o în ceasul acela ce să vorbiți. Fiindcă nu voi sunteți care vorbiți și Duhul tatălui vostru este care greiește într voi. Va da frate pe frate la moarte și tată pe Fiu și se vor scula copii împotriva părinților și îi vor ucide. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu, iar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă, adevărat Grespou, nu veți sfârși cetățile lui Israel până ce va veni Fiul omului. Nu este ucenic mai presus de învățătorul său, nici sluga mai presus de stăpânul său. Destul este ucenicul să fie ca învățătorul și slugi ca stăpânul, dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult pe casnicii lui. Deci nu vă temeți de ei, că și nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Ceea ce vă găresc la spuneți la lumină și ceea ce auziți la oreche, propovăduiți de pe case. Nu vă temeți de cei ce uci trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă. Temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în ghena. Au nu se vândă o vrăbii pe un ban și niciuna din ele nu va cădea pe pământ fără știrea tatălui vostru. La voi însă și perii capului toți numărați. Așadar, nu vă temeți, voi sunteți cu mult mai depres decât păsările.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 Nu s-o cotiți, că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie, căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fică de mama sa, pe noră de soacra sa, și dușmanii omului vor fi casnicii lui. Cel ce iubește pe tată, ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și cel ce iubește pe fiu, ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Cine ține la viața lui, o va pierde, iar cine-și pierde viața lui pentru mine, o va găsi. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește proroc în nume de proroc, plată de proroc va lua, și cine primește pe un drept în nume de drept, răsplata dreptului va lua. Și cel ce va da de băut unuia din aceștia mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat gresc vo nu va pierde plata sa.